انا مرجالي صناع حياتي تبنوا الالي مناهر الهدات انا مرجالي صناع حياتي تبنوا الالي نار الهدات فزالوا صواتي وصنعوا بناتين نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراما ورام جرى العمر يمضي وراما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdulillahi Rabbil Alameen <coughs> wa salatu wa salamu ala ashrafil anbijaje wal muselin, rasulina wa nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salame teslima kifiru. Neka je neizmirna hvala i zahvala Allahu Subhanehu wa ta'ala, našem stvoritelju i gospodaru, i neka je salavat i salam našeg apostanika,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 Zašto volimo Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Muhammed sallallahu alejhi je ličnost, posljednji poslanik Allaha poslanik ličnost o kojoj se može nadugo i na široko govoriti. Ja ću večeras pokušati da u onim glavnim crtama da govorim o razlozima ili motivima zašto muslimani voli poslanika Muhameda sallallahu alejhi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 Pa teolozi pozitivno su se izrazili poslaniku Muhammedu a.s.w. Za nas muslimane Muhammed a.s.w. je, možemo slobodno kadati, ili trebao bi biti najdraže stvorenje ljudsko. Najdraži čovjek našem srcu. Čovjek kojeg prije svega muslimani iz svijeg srca vole. E zato treba da vidimo zašto trebamo voljeti poslanika a.s.w koji su to motivi i kako ojačati tu ljubav. Ja želim već raz da prije svega da ukažem na tu našu obavezu, odnosno ljubav prema poslaniku alihi sr.a. Više razloga i motiva. Na prvom redu ljubav prema poslaniku alihi sr.a. proistiće iz naše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo Allahovi robovi i mi, mi volimo svoga stvoritelja posebnom ljubavlju, a to je ljubav... To je znači, to je straho poštovanje. Ljubav je li utemeljena na straho poštovanju. Mi volimo svoga stvoritelja, on nas je stvorio, dao nam duš, on nama upravlja, obskrbio nas, njemu ćemo se vratiti, polagati račune. Volimo ga zato što nam je ukazao na pravi put. I ljubav prema poslaniku, ali i sr.a.v. proističe iz ljubav, naše ljubav prema Allahu, našim stvoriteljima. To je prvi jeli razlog i zato mi slijedimo poslanika Axela. To je nam kako Kur'an kaže: "Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Kuntum tuhibbuna Allah fa tattabi'un, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Reči: "Ako Allaha volite, mene slijedite, to jest Muhameda slijedite, i Allah će vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti." To je samo jedna posljedica ili korist naše ljubavi. I prema poslaniku Alehi Salatu Vesela i njegova puta. Da će nas Allah zavoljeti i da će nam naše grijeho prostiti. Drugi motiv je što uzvišeni Allah voli poslanika Alehi Salatu Vesela i što ga je odabrao za posljednje svoga je poslanika, vjerovjesnika, cijelom čovečanstvu da dostavi uputu jel, i pravi put do sudnjega dana. Zato poslanik alihi salatu wasalam u hadijsku i pre, e, prenosi al-Wafjela ibn al-Sk kaže kaže Allah je odabrao Kinane od potomaka Ismailovi, to su plemena odnosno jeli, rodovi a od Kinane je odabrao Kurejš, pleme Kurejš a od Kurejša je odabrao ben to je ogranak plemena Kurejš a mene je odabrao od Ben-Uhašima hadijski dježi muslim što znači da je uzvišeni Allah Za tu veličanstvenu misiju posljednjeg poslanika, ili salatu wasalam, odabrao baš Muhammeda, ili salatu wasalam, koji će dostaviti tu objavu i pojasniti pravi put. Isto prenosi se sve debu horere, radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanika, ili salatu wasalam, rekao, ja ću na sudnjem danu biti velikan, odnosno prvak sinova Ademovi, prvi kome se kabor otvoriti, prvi koji će šefaat imati za uzimanje. Neke odlike poslanika a oni odlikovan prije svega što je poslan cijelom čovečanstvu. Svi poslanici prije njega bili su poslani samo svome narodu ili plemenu, a Muhammed a poslane cijelom čovečanstvu on je uputa, je Svim ljudima, odnosno dostavi uput u svim ljudima. Prenos je Jebu Hurera di Allahutara Anhu kaže da je neko upitao, odnosno rekao poslaniku Alehi Sallatu Veselam, dovi protiv mušika, koji su uznemiravali poslanika Alehi Sallatu Veselam a on je odgovorio, nisam poslan da proklinjem, nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao milost, ili samo kao milost. I zaista, U tom vremenu kad se pojavio Muhammed aleyhisselam, čiste vjere, odnosno odnosno čistog monoteizma skoro da je nestalo na nazemaškoj kugli, bili su to samo pojedinci, odnosno neke grupice od ehl kitabija koji su se sačuvali tu vjeru jednog, u jednog boga. I slanje poslanika Leila, to je salam bi Kur'an kao poslanje božje obije zaista je jedan veličanstven historijski događaj i to je ovaj, jedna velika milost koju je Allah dželešanu ukazao čovečanstvu.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 da uticala na njegovo da kažem zdravlje na njegovu brigu pa ga je uzvišen Allah je li obratio um se zbog toga pa kaže e mu dobila ne šejtan radjim la'allaka taḫi wa nafsaka alla sebe uništiti što ovi neće da vjeruju do te mjere skoro je da je poslanik alejhi salatun selam sam sebe uništio zbog brige i tuge jer ljudi nisu htjeli da vjeruju i to je jedan razlog zašto treba moliti poslanik alejhi salatun selam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 Kaže i mogu ovaj svatiti do kući samo oni koji su je probali. Zbog toga su ashabe laha posanikale i salatwaslan bili svjesni ko je poslanik, ko koje, koje je kojem bio blagodat. I voljeli su ga više čak i u svojih roditelja. I u svojih roditelja i davali su prednost posanikale i salatwaslan je nad svojim roditeljima. Pri svega kada je u pitanju slijedeње ili ova ili pokoravanje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 imi ako želimo da se na nekoga ugledamo da ga uzmemo za uzor to treba biti poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam jer u njemu zaista imamo najbolje primjere je morala, čestitosti i vrlina. Zato Allah dželešanovuga hvali u Kur'anu pa kaže wa innaka adin. Ti si zaista, ti si zaista je li najljepši ili najljepše čudi. Allah ga hvali, takav bi bio zato što ga svi volje.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 Drugo pitanje kojeg se zelo im dotaknuti večeras jeste šta to povećava našu ljubav prema lahom poslaniku ali svatavse. Šta povećava tu ljubav? Jer moramo, s obzirom da da ta ljubav jeli s vremena na vrijeme može zbog zaokupljenosti čarima ovoga svijeta može oslabiti i može biti dovedena pitanje, trebamo znati šta to povećava ljubav prema lahom poslaniku ali svatavse. Prije svega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 Pa se, to je i odgovor na pitanje kako je sunnet ili poslaniko alaih sallat wa praksa, kako je uopće sačuvana i, i ovaj, kako je dospjela do nas nakon 14. više stoljeća. Ashabi, uh, ashab radjallahu anhum i tabini kasnije, oni generacije kasnije, oni su živjeli sunnet, živjeli su islam. A ono rekli smo što se živi, to se ne zaboravlja. Mi znamo, onaj ko prakticira sunnete, recimo prijelu, da opere ruke prije jela, da jede desnom rukom, da, ovaj, da jede ispred sebe, da se zahvali Allaho na kraju, to se nikad ne zaboravlja. A povrh toga, jel, to znanje potvrđuje i teorija, odnosno ono što su čuli od poslanika, islana, setting, da je kazao kako treba jesti, kako se treba ponašati i tako dalje. Zato mi danas imamo zbirke sunete, zbirke hadisa koji su obuhvatili ili objedinili svu uputu, odnosno praksu poslanika, ali ih svala tu vas. Ono što jeli, povećava našu ljubav prema poslanika, ali ih svala tu vas. ispoznaja Allahove blagodati prema nama, što nam je poslao Muhammeda, ali ih svala tu sa Kur'anom, koji je svijet ispunio svjetlom i pravdom. Istinom. Trebamo biti svjesni. Nekada čovjek jednostavno ima tu informaciju, ali nije svjestan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 navišti ove četiri osobe. Ne zna odakle dolazi, ne zna kuda ide, ne zna zašto živi, ne zna kako da živi. Zato ako posmatramo takve ljude, videćemo je li spoznaćemo i do kućićemo veličinu Allahovog blagodat prema nama. Jer to je to je najveća blagodat. Čovjek, mi smo u ovom svijetu, eli živimo privremeno. Ovaj naš život nije vječan ovdje. I ako ne znamo zašto smo stvoreni, zašto živimo, kako da živimo, šta je svrha života, šta je cilj, onda smo zaista izgubljeni.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 jedna sitna stvar koja može povećati povećaval našu ljubav prema poslaniku alejhiselatun selam je donošenje salavata na njega Allah Allahu mesallam Muhammedin ve alel Muhammed e, i to nas posjeća na poslanika alejhiselatun selam ve veže nas za njega a samim tim imamo i korist jer kaže poslanik alejhiselatun selam nasalli alayhi biha ashra kaze ko namle donosi donesi jedan salavat kaže allah na njega donosi deset salavata u smislu jele da ovaj da mol prosti to je oprosti blagoslova allah a naš salavat na poslanika ali salat vesselam je dova dova u smislu zahvali na svemu onome što nam je poslanik ali radiju. mi govorimo ljuga pro poslanika ali salat vesselam koja nije Uh, koja nije samo pohvalna. Ona je obavezna. Obavezna je u smislu uh, da trebamo davati poslaniku, ali i salat vrsa nam, prednost u svemu onome, jel, što je vezano za, za vjeru, za vjerske propise, prednost nad, nad svim drugim i nad svakim drugim, jel, svakom ličnošću na ovome svijetu. To potvrđuje Kur'anski ajt u kojem Allah Đelešanhu kaže Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i porovice vaše, i meci vaši za koji koje se jeli, koje ste stekli, i trgovina za koju se bojite da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate. Ako su vam draži od Allaha, njegova poslanika, i borbe je na Allahovom putu, pa pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, Allah griješnike neće ne pravi put puti.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 posanikala i svatesa ni sinovi ni žene ni trgovina ništa na ovom donjavluku što je, što je vrijednost ne smije biti prepreka između nas i sleđenja posanikala i svatesa e to je ta ljubav u smislu davanja prednosti ovaj posanikov putu i praksi nad svim ovim blagodatima koji su stvari za čovjeka jer sve su ovo prepreke ako pogledamo sve su to prepreke između čovjeka istine odnosno sleđenja prava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 njegovo sljeđenje i ostavljanje svega onoga što je zabranio. To je ta ljubav ovaj, koja je obavezna koja je faz. A imamo ljubav koja je vrlina i koja je pohvalna i koja povlači sljeđenje poslanika Aleih Selat Vesera u, u svem onome što nije stroga obaveza vjeska kao što su Adabi, odnosno Bonton, Prijelu i piču na File, odnosno dobrovoljna dobrovoljni i Badeti odnosi prema ljudima, prema komšijama. E, I njegove biografije o ponašanju poslanika, ali se latvasna u u skromnosti prema i svijetu i želji za onim svijetom. To su e, to je ljubav koja je vrlina i koja je pohvalna. Ona prva je obavezna i to je dužnost svakog muslimana, ona druga je pohvalna. Čovjek koji teži savršenstvu, ja, treba da da ispuni e, da ostvari tu ljubav. Kako mi znamo da li volimo poslanik ali salatu vesselam i koji su to pokazatelji i potvrde ljubavi prema Muhammedu alejselatu vesselam. E znači ako je ljubav djelo srca. Nikada volimo bilo šta da volimo, volimo to svojim srcem, tako volimo i poslanik ali salatu vesselam. Međutim moraju se pokazati tragovi te ljubavi u našim postupcima, u našem odnosu prema onome koga volimo. Uzećemo primjer, ako volimo majku, ako volimo suprugu, je ili muža. To se mora pokazati u našim postupcima. Prema njima smo blagi, lijepi, poslušni. Ispunjavamo sve što oni traže. Volimo ih i gledati. Uživamo njihovom gledanju. Tako isto kada je poslanik Aliehi Sala u pitanju, postoje pokazatelji te ljubavi. Mi možemo tvrditi da volimo poslanika Aliehi Sala Tversana, ali moramo to potvrditi svojim djelima. Jer mnogi ljudi, nažalost, tvrde da voli poslanika, ali njihova djela potpuno govori drugačije, suprotno govori. Kaže, prva stvar koja potvrđuje našu ljubav prema poslanika, ali je je pokornost i sljeđenje poslanika. Ako mi tvrdimo da volimo poslanika, ali je srlata vrstvim, ne slijedimo njegov put, njegovu praksu, onda je naša ljubav lažna ili krnjama u najmanju ruku krnjama. Zato je uzvišeni Allah dželešanu učinio sljeđenje poslanika Lehisalata ve selam ne samo dokaz, dokazom ljubavi prema njemu, go i dokazom ljubavi prema samom Allahu subhanu ve taala kao što stoji u ayetu koji smo nadal na početku kur in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni reci ako Allaha volite mene sledite. Jel Allah će vas voljeti i grijehe vam prostiti. Kaže Hasan el Basri Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha pa ih Allah iskušao ovim ajetom. Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha i da vole njegova poslanika, pa ih Allah iskušao ovim ajetom. Reći ako Allaha volite, mene sledite, to je poslanika lihi salatu sallam sledite. Znači najči dokaz iskrene ljubavi jeste slijedeње poslanika lihi salatu sallam. Drugo poštivanje i uvažavanje Allaha i poslanika lihi salatu se temelji na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 koj nam je dostavio. Kada je u pitanju uvažavanje veličanje Allahov poslanika Leila sv. da tvsana dvije krajnosti. Prvo je nepoštivanje poslanika Leila sv. da i to čine oni koji dovode u pitanje njegovo poslanstvo, ne samo među, da kažem, muslimanima, nego i među muslimanima ateista, imate sekularista koji negativno pišu i govore o poslaniku Leila sv. da tvsana, E, obtuživka čak iznose e, veliki teške optužbe na račun poslanika Lehsala Tvsela nam nećemo i večeras spominjati. A imamo drugu krajnost, a to je uzdizanje i veličanje poslanika Lehsala Tvsela iznad mjesta kojem Allah dao kojem je podario. To su dvije krajnosti. Imate među muslimanima određene grupacije koji uzdižu poslanika neudobilja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 božanstvo on je božji sin i on je bio svjestan ove opasnosti zato je u jednom hadisu jele poslanik ali selatuselam rekao ne uzdižite me la ta iluni kema atara tinna sarai sabu mariam ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli jele isa sina marijemina ja sam jele samo allahu vrob predsta pa allahu vrob njegov poslanik allahu vrob i njegov poslanik On jeste da je iznad nas zbog toga što je odabran, što je poslanik, Ali nema božanske moć, nema. Ovaj nešto posebno što kad nije među nama kad je umro, poslanik je E to je ta krajnost u koju koji su zapale ljudi. Kad je u pitanju poštivanje poslanika Aleyhissalam, od dokaza ljubavi prema lavam poslanika Aleyhissalam jeste e, sjećanje na njega, često sjećanje na njega i želja i e, zaživljenjem... E, Za, njegov, za životom i življenjem u njegovo vrijeme i viđenjem njega. Hoću ukazati da oni koji iskreno voli poslanika, i svala tvoj sallam, oni žali što nisu živjeli to vrijeme, što nisu živjeli s poslanikom, ali i svala tvoj Sve bi dali, sve bi dali da da su živjeli to vrijeme, da su se družili s poslanikom, ali i svala tvoj sallam, kao što što bila shabi, i zaista to je dokaz ljubavi prema poslanika, i svala Dok se prisjeti, dok zamisli to, jel'i Ovaj, osjećaju neko zadovoljstvo svojim prsima. Kaže poslanika Alei Sala Tvrca nam se, se obavijestuju da će od ovoga umeta da će se pojaviti ljudi koji bi dali sve da ga vide. Sve bi dali da ga vidje. Kaže Ebu Hrera Djela Taranu Pransi. Kaže od sedmjenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi koji će doći poslije mene. Znači neće me dočekati. Jedan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 to treba da, da nam ublaži je tu gorčinu odnosno ta tu strah osin. I na kraju je li spominjemo četvrti dokaz ljubavi prema poslaniku kada je se natvrselam, a to je da a, to je ljubav prema njegovom sunnetu i onima koji pozivaju i prakticiraju sunnet. Sunneto obuhvata i ono što je obavezno i ono što je pohvalno. Jer da to malo razjasnim.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 I trebamo voljeti onih koji prakticiraju, koji prakticiraju sunet, koji vole sunet, prakticiraju ga, izučavaju ga, pozivaju njemu. To je znak, jedan od znakova isklene ljubavi prema poslaniku, ali i svatresa. Nažalost, mrziti sunet neudobila ili mrziti onih koji prakticiraju sunet je jedan loš znak. To može biti, može biti iz dva razloga. Iz, iz razloga što čovjek jednostavno ne poznaje sunet.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 Ako hoćemo pokazati pokazati pravu ljubav, istinsku ljubav prema poslaniku Muhammedu vareisollahu sellem, pri svega e, moramo ga slijediti, uzeti za svoga uzora, za svoga je li kažem vođu u životu, jer on, on je zaista, on je naš uzor, najbolji uzor, on nam je ostavio uputu, e, pokazao nam pravi put, ostavio nas na jasnom putu. Nemamo nikakvih dilema i je nesnoća, sve nam je jasno što smo stvoreni E, ko nam je gospodar kako treba da živimo i samo pravu ljubav ćemo dokazati kroz sljeđenje pokoravanje poslaniku ja morim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učini od istinskih sedmenika Muhammad, wasa, nam, da nam podari u našim srcima iskrenu ljubav prema njemu da, da nam podari e, želje i volje da izučavamo njegov život, njegov praksu i da je prakticiramo u našem životu i da nam u svemu tome podari iskrenost. Kul kavli hada, ostakfirullah i rivelekum, mm. festakfiruh innehu hu elgafuru rahim da vas Allah djelšanhu nagradi što ste lijepo pažljivo slušali a molim Allah šanhu da ove momente upišaju strance naših dobrih dijela i da ovo vrijeme koje smo proveli nađujemo na onome svijetu jeli, na vagi, na mizanu Na koje će se vagati naša dobra djela. Ove trenutke nismo, ovaj da kažem, uzalu potrošili zbog ovih trenutaka koje smo provjeli ovdje zajedno govorili i govorili poslanjih, imat ćemo razloga da se radovimo na ovom